Hoofstuk 194 Gesprek van die kynkie met die nukkerige, eiesinnige mysie. Na andere keer het die mysie ook weer te, gekom, en die kynkie het haar dadelijk gevra of sy weer wil saam speel. Maar die mysie sê, ek wil wel toekyk, maar ek wil nie saam speel nie, want ek vererg my gau oor iets en dan is jy dadelijk kwaad. En dis speel ek liever nie saam nie, want ek het een te groot vrees vir jou, omdat jy dadelijk met muise en rotte kom. Die kankie sê echter daarop, Ja, maar waarom is jy dan ook so dom om jou te vererg oor dinge, waarby jy niks verloor hoe dit uitval nie? Wees tevrede met wat jou dier die lot toebedeel word, dan sal daar voortaan geen muise of rotte meer oor jou kom nie. Sien my aan, ek gooi altyd die laaste en ek murmureer nie, hoewel die voorrang my toch, my toch toekomt. Waarom klaar jy toch, terwyl jy as mysie die geduld self moest wees? Die mysie sê, wat kan ek dan daarvoor? Waarom het ek dan so een gemoed? Dit het ek nie aan myself gegee nie, en dis is ek soos ek is, en kan nie anders wees nie. Maar omdat ek weet dat ek so is, speel ek nou liever nie saam, as dat ek my weer moet vererg nie, en daarna weer dier jou met myse bestraft te word nie. Die kynkie het hom nou afgewend en asof met homself gepraat. Kyk, die kinders van hierdie wereld kom teen jou in opstand en keer jou werk af, omdat hulle jou nie ken nie, maar gooi en nog een gooi en die kinders van die wereld boort anders oor jou te dink. Hierna het die kynkie hom weer omgedraai en met die meisje gepraat. Maar aan wie gee jy dan die skuld dat jy so verergd is en dat jy, jou nie tevrede, dat jy nou nie tevrede met jou lot is nie? Die meisie sê echter, Waarlik, as jy, my liewe Joshua, iemand eenmaal vraag begin stel, dan kom maar geen einde aan nie, en jy word daardoor dan een ontzettend lastige kind. Hoe weet ek wie sy skuld het is dat ek so is? Jy is self toch so'n klein profeet, een wonderkind wat met Elohim kan praat. Vra hom dan, as het moendlik is, hy sal jou die beste kan vertel waarom ek so is. Nou hierdie keinkie het wat nader aan die meisie toe en gesê, Meisie, as jy my sal so geken het, sal so jy anders gepraat het, maar omdat jy my nie ken nie, daarom spreek jy soos dit op jou tong kom. Kyk eers op na die son, wat denk jy, wat is dit, en van wie het hy sy glans? maar die meisie het reeds baie ongedulle gesê. Waarom het jy, dit, jy so op my gemik, om my so te martel met jou vrou? Kyk, daar is nog sieve ander, hulle het ris van jou. Ga nou eers na hulle, om hulle met jou eeuwige vrou lastig te val. Die keinkie sê daarop, o mysie, kyk, hulle is gesond en het geen medicijne nodig nie, maar jy is siek in jou siel, Daarom sou ek jou wel wil help, as jy nie so alstarrig sou gewees het nie. Maar omdat jy so erg koppig is, sal dit moeilik wees om jou te help. Onthou echter een ding. As aan 'n engel in die meesterse hemel die baremhartigheid ten deel sou val, om net soos jy dier my ondervra te word, dan sou hy van groot geluksaligheid so aan die brand slaan, dat hy dier sy liefdesvier die jylle aarde in oomlik sal vernietig. Ga nou maar weg van my af, ek hou nie meer van jou nie, omdat jy so koppig en eiesinnig is. Nou het die meisie weggegaan en het stilliekies gehuil. Jasjua het sy speelmaats weer verder als koning gedirigeer.